Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spun bun găsit în seara aceasta la o nouă emisiune în care discutăm în jurul unei mese rotunde. Dragii mei, sunt Teofil Gavril și împreună cu mine seara aceasta este Cosmin, Neluțu și Dani. Și vom discuta de ceva ce tocmai a avut loc. Am încercat, sau ideea a fost să discutăm înainte de această sărbătoare, pseudo-sărbătoare numită Halloween, însă ne-am așezat la discuții și am hotărât că e mai bine să tragem anumite concluzii după ce se desfășoară. Așa că în seara aceasta discutăm despre Halloween și nu doar despre sărbătoarea asta în sine, ci și despre efectul. Halloween, Efectul sărbătorilor păgâne sau efectul influențelor păgâne în creștinism. Și vom încerca să abordăm această, această temă cu maximă seriozitate pentru că este, este o influență care se vede tot mai tare în societatea în care trăim. De aceea eu vă provoc la un timp în care să ne punem inima să descoperim lucrurile lui Dumnezeu și să acceptăm realitatea că fără paza lui Dumnezeu, fără protecția lui Dumnezeu și fără o veghere atentă din partea noastră ne putem trezi foarte ușor că o luăm într-o direcție greșită. Așadar, avem de-a face cu o sărbătoare într-o țară creștină, cu o sărbătoare păgână, cu origini păgâne într-o țară creștină. De fapt, noi, ca și țară creștină, folosesc între ghilimele termenul acesta, nouă, nu ne este foarte străin fenomenul acesta, cunoaștem, influențele păgâne în creștinism sunt multe, pentru că, de fapt, de acolo ne-a smuls Dumnezeu. Înainte, asta era natura noastră, eram păgâni, eram în sub influența celui rău, omenirea întreagă era cufundată în întuneric, cu excepția poporului lui Dumnezeu, cu care el are un anumit plan. Restul oamenilor se pare că scriptura îi condamnă și îi vede într-o anumită categorie. Ei bine, având în vedere că de acolo ne tragem, pur și simplu lucrurile astea sau stările astea, tendința noastră naturală este să ne ducem tot într-acolo. Firea din noi, și nu vorbim acum de firea noastră pământească, ci să zic așa o fire colectivă, un, un numitor comun pe care îl avem noi oamenii, vor tinde spre direcția aceea. Nu știu în alte orașe ce se întâmplă, la noi în oraș manifestările cu privire la această sărbătoare sunt foarte evidente, nu, nu, nu se pot ascunde, nu doar că se fac la grădinițe, la școli, cum se fac în toate orașele, dar este și o procesiune care se face seara prin oraș, un anumit nu știu cum să-i spun, cortegiu, nu știu cum să-i zic, cu care alegorice în care sunt sicrie, vrăjitoare, tot felul de monștri, tot felul de crengi, bostani și așa mai departe, parcurge orașul, are un anumit traseu prin oraș, după care se ajunge într-un anumit punct în care teoretic se înalță niște lampioane din acele luminoase. E bine, pare totul frumos pentru că, uitați-vă, societatea în care trăim îmbrățișează foarte mult fenomenul acesta, însă în amănunt, dacă stăm să ne uităm este vorba de ceva spiritual. De ce? Ce rost are sărbătoarea de Halloween? Explicația pe care o dau cei care serbează este că cu ocazia acestei sărbători, oamenii se îmbracă urât se costumează urât ca să sperie duhurile rele, ca să alunge duhurile rele. Întrebare care mi se ridică acum, care înfrământă mintea, este uh, asupra Universului din Scriptură. O, poate o împărăție să fie despinată împotriva ei însăși? Adică, sunt atât de sperioși demonii încât să îi fugărim cu niște măști? Uh, nu, cu siguranță nu. Uh, lucrurile sunt mult mai delicate și uh, cred că asta este o deschidere spre ocult. Această deschidere nu o vedem doar în manifestările astea cu ocazia Halloween-ului. Este destul să ne uităm la desene animate care sunt astăzi pe televiziune și veți vedea că foarte multe din ele au treabă cu vrăjitoria și cu ocultul. Foarte multe din filme trec dincolo de granița fizică și se duc spre altceva, încearcă să obțină altceva, să meargă într-o altă dimensiune. De aceea se nasc o serie de întrebări. Și împreună cu invitații mei din seara aceasta o să încercăm să ne abordăm. Prima dintre ele este dacă putem să considerăm Halloween-ul o sărbătoare, nu știu, față de care să stăm indiferent. Este nevinovată, este periculoasă, nu este periculoasă. Adică, conștient sunt cu toții că este periculoasă, dar putem să o considerăm suficient de periculoasă încât să trebuiască să luăm o anumită atitudine? Bună seara! În primul rând așa să ne raportăm la sărbători. Am avut discuția asta cu cineva, nu cu mult timp până înainte, legat de sărbătoarea Crăciunului. Am plecat de la punctul acesta și el venea și făcea următoarea afirmație că sărbătoarea Crăciunului nu este o sărbătoare cerută de Scriptură, nu este o sărbătoare biblică, creștină. Se făcea referire la faptul că e se continuă o sărbătoare uh, romană, Soare lui, da. a soarelui, în perioada aceea de uh, solstițiu. Uh, nu știu, cred că n-ar trebui să cădem nici într-un extremă, nici în alta. Eu cred că sărbătorile au fost instituite de Dumnezeu, și dacă ne uităm încă de la început, uh, încă din exot și din levetic, vedeți că Dumnezeu le dă niște reguli și niște sărbători clare evreilor. Niște sărbători care își au continuitatea și în religia creștină care se preiau de către religia creștină, respectiv sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Paștelui, corespondență în creștinism, sărbătoarea primelor roade a cinzecimii, a religiară corespondent. Dumnezeu vrea ca omul să se bucure și nu e un păcat ca omul să trăiască bucuria aceasta sărbătorii. Viața împreună cu Dumnezeu e o sărbătoare și de aici trebuie să fim bucuroși că Dumnezeu se îngrijește de noi și ne permite lucrul acesta de a avea sărbători. Acum problema e ne cum ne raportăm sărbători? noi la, la sărbători, ce sărbători aducem în viața noastră, ce vrem să sărbătorim, pe cine vrem să sărbătorim, și cum? Aici, aici apare, apare marea, marea problemă. Așa am pic să facem o scurtă istorie a Halloween-ului. halloween, uh, halloween era o sărbătoare uh, care avea loc la data de 1, 1 noiembrie, este o săbătoare instituită de celți, de, popor, de poporul care locuia în zona Irlande, a Marii Britanii, uh, și ei considerau că anul nou vine la data de 1 noiembrie uh, și atunci intrarea într-un nou an era intrarea într-un an cu posibile duhuri, posibile uh, fantome, uh, strigoi. probleme, da, strigoi care pot să vină în, în, via în uh, viața familiei. Și atunci avea o cult acesta cu foc, cu măști, să alunge spiritele în intrarea într-un nou an. În secolul al VII-lea, când Papa Bonifacio a adus creștinismul, sau mă rog, creștinismul, a intrat și în poporul celt, el a văzut sărbătoarea aceasta și a instituit următoarea sărbătoare, sărbătoarea Turulor Sfinților sau de Hello Day. Apoi s-a trecut de la Hello Day la Hello Even. de la Hello Even a fost foarte ușoară trecerea la Halloween. Iarăși o greșeală sau o direcție greșită creștinii venind peste popoarele nordice sau peste popoarele care nu, nu cunoscusele pe, pe Iisus Hristos cumva le-au preluat sărbătorile ca să, fac, să facă un mix în care toată lumea să fie, să fie fericită. De la modul acesta și până la felul în care noi sărbătorim astăzi Halloween-ul, e o cale lungă și, după părerea mea, total nepotrivită, pentru că nu poți, ca și creștin, să sărbătorești o sărbătoare clar păgână, o sărbătoare în care se face apel la tot felul de duhuri, în care copiii să trăiască cu astfel de stări este o, este o sărbătoare periculoasă pentru, pentru noi și pentru copiii noștri. Și zona Dincolo de... este cunoscută pentru influențele ei în domeniul ăsta. Da. Asta e, asta e punctul meu de vedere pentru început. Este o sărbătoare păgână indiferent de, de modul în care noi vrem să abordăm. -o? În Roman, capitolul 14, în versetul 5, spune că unul socotește cotește o zi mai presus decât alta, pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin plin încredințat în mintea lui. Problema nu este dacă e să ai sărbători sau nu, pentru că, exact cum a zis și Cosmin, însuși Dumnezeu a stabilit sărbători și în multe. timpul Vechiului Testament, da, și sărbători importante. Adică trebuiau respectate, era un, un ritual foarte strict, problema este că noi trebuie să fim deplin plin încredințați în mintea noastră dacă avem de a face cu o sărbătoare bună sau unarea. Îl cinstește această sărbătoare pe Dumnezeu? Păi la mine să nu vină oamenii și să-mi spună că uh, n-au nimic de a face cu duhurile necurate, dar monstruozitățile și urăciunile. eu îndrăznesc să spun așa, indiferent care ar fi consecințele, sunt niște urăciuni. Și dacă cineva nu mă crede, uh, este problema lui. Dar atâta vreme cât uh, copiii Copiii noștri de oameni credincioși care mergem la biserică și care citim Sfânta Scriptură, copiii noștri se simt speriați. Eu nu pot să cred că Dumnezeu te poate speria în halul ăla. Adică, în cursul săptămânii ăsteia, uh, fetița mea de aproape 5 ani mi-a zis la un moment dat, într-o seară, tati mi-e frică, îmi este frică. Și am zis, de ce? Păi știi că, uite, vrăjitoarele, că există vrăjitoare, că... Uh, am zis, măi, vrăjitoare nu sunt ca uh, în lumea modernă, vrăjitoarele nu mai sunt ceea ce vezi tu în anumite desene, poate, sau uh, în anumite cărți de benzi desenate sau așa. Vrăjitoarele sunt și ele moderne acum. Se îmbracă poate ca mine sau ca mami sau ca alți prieteni de noștri. Deci nu, nu, să nu crezi să nu crezi că vei vedea pe stradă o femeie cu coif dintr-o la mare, negru, o babacloanță dintre aia cu unghii mari și cu dinții urâți care îți râde nu știu cum, înfiorător. Dar ideea, de ce s-a născut în mintea ei o astfel de idee? Pentru că ne-au pe noi părinții ei, vorbind despre procesiunea asta care trebuia să aibă loc în, în orașul nostru. <coughs> Scuze. Procesiune care uh, implica un asemenea, un asemenea cortegiu alegoric cu tot felul de monstruozități dintre astea, dacă noi sărbătorim lucrurile bune, atunci nu e nicio problemă. Dar atâta vreme cât sunt puse la rang de cinste lucrurile care ar trebui să stea în altă parte, aducem în mijlocul nostru cimitirele, aducem în mijlocul nostru mormintele, stafiile și alte chestiuni de genul ăsta. Eu nu cred că Dumnezeu, nici... nu cred că Dumnezeu a încurajat vreodată un asemenea uh, mod de manifestare în cadrul poporului lui. De aia, da, din da. punctul meu de vedere, Halloween-ul pe segmentul acesta nu poate să fie ceva acceptat de creștini și practicat. Într-adevăr, apropo de ce spuneai despre urăciune, <coughs> mi-a rămas minte la o doamnă care a câștigat concursul pentru cea mai reușită mască de Halloween, care a reușit să facă o păpușă care ieșea din burta ei și era ca o burtă spânt, spintecată și uh, chestii de genul ăsta. Uh, și ciudat este că acea doamnă se declara uh, baptistă practicantă. <laughs> Acum uh, stau și mă gândesc cât de fin s-a strecurat în, în mintea noastră. Și pe... provocarea este mare. Uh, să spunem că eu uh, văd lucrurile și... Uh, pe copilul meu nu l-am lăsat să meargă la grădiniță în ziua respectivă. Dar foarte mulți oameni consideră că ce este rău să-și picteze copilul pe față? Ce este rău să-i facă colți de vampiri și să să-i pună ceva pe cap? Până la urmă, ce este rău în asta? nu vorbim despre neapărat că dacă și-a pictat fața, eu știu ce duhuri necurate au venit peste copil vorbim despre niște principii care încep să se întâmple niște, niște idei care pătrund încetul cu încetul și la un moment dat vor încolți și vor da roade de aceea sunt de acord cu terminul de urăciune. chestiunea este că în urma cu an de zile Halloweenul nu prea avea trecere la noi în țară în schimb, în zilele noastre ia o amploare tot mai mare acest fenomen. Problema este că lucrurile nu trebuie să se întâmple de la, de la început în, în forma lor cea mai agravantă. Trebuie da. doar puțin câte puțin. Așa cum în, în Sfânta Scriptură spune că puțin a luat dospește toată plămădeala tot așa. În, în, în interiorul poporului nostru, din păcate, ceea ce a fost preluat în Occident a fost de de natură, hai să nu zic demonică sau satanică sau așa, dar oricum au fost influențele mai degrabă negative preluate și ceea ce a fost bun a fost lăsat deoparte. Da, și noi uităm în amănunt că până la urmă noastră este una spirituală și nu una fizică. Dani? Exact, aici vreau să merg și eu cu ideea. Trăim într-o lume spirituală și oricât de mult ar încerca unii să nege acest lucru este un fapt real și chiar și cei care încearcă să nege acest lucru simt că lucrurile nu, sunt, nu se reduc la, la, la dimensiunea materială. Ori cred că forma asta de a lua lucrurile spirituale în, sub formă de joacă, sub formă de hai să ne pictăm fața nu știu cum sau hai să, să ne jucăm de-a lumea spiritelor, să ne, că jucăm de demonii, să ne jucăm, ne jucăm de demoni. De cred că e o, e o formă prin care omul încearcă să, să ia în râs uh, lucrurile spirituale pentru a-și uh, dormi poate, conștiința sau a, a o reduce la, la, la tăcere. Uh, se uită însă, sau se vrea să se uită, că într-adevăr trăim într-o lume spirituală și accentele ei sunt foarte, foarte, foarte puternice asupra, asupra uh, vieții și trăirii noastre. Uh, o altă latură. Am preluat sărbători uh, sub uh, auspiciile distracției și haliudiene, uh, dacă se poate spune așa. Și niciodată n-am căutat să vedem exact de unde vine sărbătoarea respectivă sau uh, care -i sunt originea ce implicații are. De exemplu, când am uh, căutat mai... Uh, am despre Halloween am găsit că este una dintre cele mai importante sărbători ale bisericii sataniste. Da, este într-adevăr. Ori pentru unul ca mine, sau pentru noi ca și creștini, ar trebui să spunem, trebui să spunem din start așa ceva nu are ce căuta într-o țară creștină, chiar și cu numele. Da. o țară creștină cu numele. Și unul dintre cei mai mari uh, sataniști uh, din uh, omenirii, Albert Pike, uh, Folosea această sărbătoare pentru a face tot felul de ritualuri, de sacrificări și uh, jerfiri înspre cești cești ce duhuri, exact în noaptea asta. Ori oamenii fac procesiuni și se distrează și sataniștii în timpul respectiv invocă tot felul de duhuri și... Da. Deci practic cinstim o astfel de sărbătoare, exact, în forma exact, sau în exact. alta. Da. Exact. Vreau să citesc un verset, două versete din Galateni capitolul 5, începând cu, 19, cu versetul 19. Și faptele firii pământesc sunt cunoscute sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zabistiile, mâniile, neînțelegile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E un verset atât de serios, dacă citim doar sfârșitul, nu vor moșteni împărția lui Hristos, lui Dumnezeu. Și vreau să, să mergem pe un lucru uh, concret. Am citit uh, niște uh, studii făcute uh, pe baze statistice și demonstrat științific uh, în Statele Unite, pentru că acolo s-au făcut astfel de studii, probabil și la noi are aceeași relevanță, și anume că după Halloween crește consumul de droguri, sunt mulți tineri care devin dependenți pentru că au participat la, la întâlnirea astea la petrecerea de Halloween și au luat pentru iată heroină sau alte droguri de risc înalt, au devenit dependenți după astfel de petreceri. Se știe prea bine că la petrecerea de, de Halloween uh, se, lasă cu, se lasă cu beții crunte, uh, se știe că acolo apar curvi prea curvi. Se știe că acolo Droguri. apar drogurile și alte îmbuibări și lucruri asemănătoare cu acestea. Deci se încalcă foarte multe lucruri din cele care sunt descrise aici de către apostol Pavel ca făcând parte din faptele firii uh, pământești. Deci nu, nu are rost să intrăm în polemii sau în discuții când lucrurile sunt concrete și, și clare. Acum, noi facem emisiunea asta pentru că, sau în domeniul asta, pentru că sunt, din păcate, mulți căști în caralune că și iau lucrurile ușor mă, doar o distracție, doar să meargă copilul meu, doar Aici nu e nicio problemă. Accentu. Când te uiți la lucrurile care stau în spate și ați auzit acum doar câteva enumerate până momentul de față, ne dăm seama că pericolul e imens, e foarte mare și nu ne putem juca pentru noi și pentru, pentru copiii noștri. Putem discuta în contextul ăsta al acestei sărbători? De fapt, noi avem mai multe sărbători care au influențe oculte, păgâne, Uh, și uitați-vă cel puțin acum sărbătoarea asta s-a suprapus la noi cu o a morților uh, tradițională cumva în cultura poporului român uh, în care sunt cinstiți într-un fel sau în altul morți, interesantă coincidență, dar noi avem și alte sărbători. Avem sânzienele, avem dragobete, avem cunoscute în tot felul de... Pur și simplu, iarăși, avem de face cu strigoi, cu fantome, cu tot felul de chestii de genul ăsta. Ideea este că... Creștinismul, acesta cu numele pe care îl trăiește poporul român, este unul din care ne tragem până la urmă, ca și origine fiecare din noi. Poate noi ne-am născut în familii de oameni convertiți la Cristos, veniți la Cristos, dar în spate părinții sau bunicii noștri tot de acolo vin și amprenta asta se pune asupra noastră. Ei bine... Probabil ar trebui să fim foarte categoric, categorici cu privire la lucrul ăsta. Poate eu oprim pe copii de la Halloween, dar eu m-am găsit de foarte multe ori în situația în care de Halloween nu l-am lăsat la grădiniță sau la școală, dar m-am trezit uitându-mă într-o zi la desene animate că copilul era îndemnat să spună nu știu ce chestii magice, formule și încercau să repete. Pur și simplu este o parcă o, se strecoară o, o influență ocultă și încearcă să ne obișnuiască cu ocultul. Pe noi, ca și oameni, pe, poate mie mi se pare frontal, mă izbește dintr-o dată și văd chestiile astea și mă apăr. Dar la un copil care acum îi se strecoară desene cu vrăjitoare bune, cu drăgușori simpatici, cu uh, tot felul de, nu știu, de punere într-o lumină pozitivă a lucrurilor uh, necurate, mă gândesc, când vor fi mari, și vor fi puși în, în fața alegerii, spune Scriptura, când va veni Iisus Hristos, va mai găsi El credințe pe pământ? Oare de ce pune această întrebare? Oare nu din cauză că este posibil ca copiii noștri, fiii noștri, fiicele noastre, sau poate nepoții noștri, uh, vor considera, nu vor considera atât de periculos să, să faci vrăj, să apelezi la lumea spirituală și așa mai departe? Știți ce mi se pare mie interesant? Că are priză la publicul mare... Uh, cum am zis și la început, o urăciune. Și, de fapt, parcă la poporul român în ultimii ani de zile, tot mai mult îi place, îi place urâtul și, pe de altă parte, îi place distracția. Deci, parcă poporul român dorește tot mai multă distracție, tot mai multă distracție. Și asta mă duce cu gândul la Roma, Bisericii Primare, în care se servea pâine și circ. Pâine și da. circ. Adică să ai ceva de mâncare, nu prea mult, că era numai pâinea, ci circ. Distracție cât poți. E o paralelă tare interesantă, pentru că în rugăciunea tatăl nostru se vorbește despre pâinea noastră, cea de toate zilele. Și Imperiul Roman, păgând, după cum se știe, vine tot așa cu pâine și circ. Mai adaugă ceva pe lângă pâinea, cea de toate zilele, mai adaugă și circul, cel de toate zilele. România vremurilor de astăzi e o scenă foarte puternică pentru circ, nu știu pentru câtă pâine dar pentru circ din plin pe scena politică, da. socială și așa mai departe într trăim într-o națiune așa zis creștină știm fiecare dintre noi cât de creștini suntem ca și națiune cum putem totuși să acceptăm asemenea non-valori în viața noastră Pă dacă stau să mă gândesc o afirmație pe care o făcea Domnul Iisus la un moment dat, parcă mi-aș găsi răspunsul. Spunea referindu-se la Satan. „Păi el de la început este mincinos și este tatăl minciunii. Tatăl minciunii. Nu numai că este mincinos, este tatăl minciunii. Este un, este un fel de creator, dacă mi-este îngăduit să spun așa. El a creat, dar a creat ceva rău. Tatăl minciunii. Și dacă noi, ca și oameni, reușim să ne lăsăm amăgiți, este din cauză pentru că el își face lucrarea asta și noi cădem în plasa Lui. Credem o minciună, o aplicăm la viețile noastre și spunem, a, nu s-a întâmplat de fapt nimic. Dar da. ceea ce sărbătorim noi, distracția aia, îi dă slavă Lui Dumnezeu să ne îndepărtează? Cum să, cum să te apropie de Dumnezeu dacă ai ca rezultat, exact cum se spunea în seara asta, ai ca rezultat beția, o buibare fără, fără margini, nu mai știi ce faci, nu mai e stăpân pe acțiunile tale? Da, nouă ni se pare tine. că suntem ca și creștini departe de stadiul acesta, vorbesc de neoprotestanță acum, ni se pare că suntem departe, dar până la urmă este un pericol pe care nu-l putem ignora și după pauza muzicală o să vă provoc la cea de-a doua întrebare, pentru că dacă nouă ni se pare îl vedem pericolul ăsta, ne ferim de el, avem copii, o să avem nepoți dacă Dumnezeu mai ține pământul acesta și dacă nouă ni se pare gravă nepoților noștri, copiilor noștri nu li se va părea. De ce? Pentru că iau contact. Uitați-vă, grupa toată la grădiniță se pregătește să se halloween -ul. Educatoarea se îmbracă în vrăjitoare și copiii sunt cu drăcușori, ba bostănei ba mai știu eu ce. Și uh, trebuie să, să vă provoc la a răspunde la provocarea asta. Cum am putea? Ce am putea noi ca părinți să facem? Pentru că putem să fim categorici acum, dar nu știm dacă este cea mai bună soluție. Revenim după pauză. Așa cum spuneam, copiii noștri sunt în pericol. Sunt în pericol pentru că aceste lucruri care au de face cu lumea spirituală, îndrăznesc să cred, poate, mi se, poate vi se pare de, deplasată gândirea mea, că este un plan de pregătire a unei invazii spirituale. Cumva, cumva, până la urmă, Scriptura ne spune că în vremurile din urmă, când Dumnezeu va veni să facă dreptate, când va veni să aibă o anumită bătălie pe pământ, atunci aproape întreg pământul în întregime va, va veni împotriva lui la bătaie, do, împotriva Domnului Isus, Și atunci el se va lupta. E bine, ca să ajungi în stadiul acesta, înseamnă că oamenii trebuie să fie sub controlul total și necondiționat al forțelor răului. Ei bine, undeva, undeva trebuie să intervină invazia asta. N-aș vrea să mă duc foarte departe ca să creez, eu știu ce precedente, dar vorbesc foarte mulți oameni despre, chiar auzeam un călugăr ortodox care spunea nu mai sunt demonii în ea, toți sunt pe pământ. Se, se simte o presiune spirituală imensă. Se simte datorită faptului că ne-am stricat pur și simplu ca oameni. Ne place ce spunea Neluțul mai înainte considerăm curvia o onoare să ne facem urâți în loc să ne facem frumoși considerăm că este mai, mai, mai deosebit mai inteligent suntem dacă ne mascăm urât decât dacă ne mascăm frumos mă uitam cu plăcere la un moment dat la filme care era odată și vedeam că totuși oamenii se costumau în tot felul de personaje bune, cu anumite ocazii, la tot felul de baluri din astea mascate. Nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar era contractul acesta. Astăzi ești deosebit, ești mai emancipat, ești mai apreciat dacă te costumezi cât mai urât. Ei bine, în, în discuția asta intervine, intervine ce se întâmplă, direcția în care o luăm, ce putem să facem pentru familiile noastre. O scurtă idee, vreau să spun și eu, în legătură cu ce ai spus acum, Teo. Probabil că se sezizat și voi că atacurile cele mai mari, sau subtile, să spun, se dau la, la mințile fragile, la copiii noștri, așa cum am amintit cu desenele animate, și la adolescenți, cu filme cu vampiri și cu tot felul de da. lucruri de genul ăsta. Și ambalate așa, sub formă atrăgătoare, sub formă frumoasă, Uh, au efect de anestetic în timp. Să se așeze ușurel, ușurel, ușurel în mintea copilului, în mintea adolescentului, ca în momentul când el are discernământ să nu mai uh, perceapă lucrurile astea ca fiind ceva grave, grave zi, sau uh, uh, ținând de, de, de domeniu uh, demonic. Pur și simplu bagatelizăm demonic. cumva exact, spiritualul. Exact. Uh, cred că răspunsul nostru trebuie să fie categoric chiar dacă Putem, nu știu dacă pot să spun că să-i rănim pe copiii noștri că da, într-o anumită într măsură îi rănim că nu, nu pot să înțeleagă da. la... trebuie să fim categorici pentru că uh, lucrurile, lucrurile astea se petrec cu repeziciune și nu știu cât timp mai avem uh, pentru că am citit zilele astea un mesaj uh, un comentariu scris uh, la un articol în care Uh, îi spunea un uh, necredincios unui credincios să știi că uh, nu mai durează mult și pe voi lumea nu o să vă mai suporte. Pur și simplu <coughs> nu o să mai fi, -o să mai fiți înghițiți de către oameni. E, până în momentul ăla când ni se va pune într-o formă sau alta pumnul în gură, cred că ar trebui să fim uh, cât mai vocali posibil. Da. Într-adevăr, Mă uitam acum în... Uh... În carte Exod, într-o serie destul de lungă de porunci pe care Dumnezeu le dă poporului Israel și sunt, uh, sunt idei uh, prezentate pe parcursul mai multor versete, dar la un moment dat, într-un mod foarte sec, dacă pot să spun așa, și asta nu-mi lasă uh, chestiuni de interpretare, asta pentru mine uh, înseamnă că Dumnezeu nici măcar nu are umbră de echivoc. După ce prezintă multe, multe domenii, zice, la un moment dat, într-un singur verset, pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască. Scurt, la obiect. Deci, aici nu, nu, nu există nicio negociere. Uh, nicio negociere. Hai să vedem un pic, vezi uh, dacă e machiată bine, mai lasă un pic <sus> să trăiască. Nu, pe vrăjitoare să nu o lasă să trăiască. Dar, Creștinismul a fost etichetat drept o religie de abator, da? Sângele Domnului Isus în sus, sângele Domnului Isus în jos, sânge, sânge, sânge. În Vechiul Testament, sânge, o religie de abator. Dacă e să spui o chestiune de genul ăsta că pe vrăjitoare să nu-l lasă trăiască, iarăși nu, mai stai creștinismul, nu se poate așa ceva. Voi voi sunteți chiar prea dintr-o bucată, nu se dușmanii poate așa viții. ceva. E dușmanii vieții. Ideea este că eu nu pot să-mi permit să-l contrazic pe Dumnezeu. Și la un moment dat, Orice om, oricât de bine intenționat ar fi, între ghilimele sau fără ghilimele, va ajunge în fața lui Dumnezeu. Și așa cum am mai zis-o și în trecut, trebuie să joci după regulile lui Dumnezeu, ca să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Poți să joci după regulile tale dacă vrei, dar atunci nu vei avea ce să faci în împărăție. Revin la întrebarea pe care ai pus-o, dacă trebuie să fim foarte uh, categorici în privința moștenitorilor noștri, a copiilor noștri, da? Dacă Dumnezeu vine și ne spune atât de sec, de scurt și de la obiect, pe vrăjitoare să nu o lasă trăiască, atunci nu pot să îmi învăț copiii uh, mai. E simpatică. Știți? dacă la grădiniță sau dacă la școală se face un astfel de carnaval sau astfel de sărbătoare, Hai, mă, eu vă explic că nu e bine, dar da, pentru vreau. aia puteți să mergeți acolo și să vă demonizați cu costumele alea infernale. Deci eu nu pot să fac așa ceva. Cel puțin nu la ora actuală. Poate că cine știe peste nu știu câți ani, dacă noi mai aveam mintea întreagă, poate că voi putea. Dar să-mi ține Dumnezeu mintea întreagă ca să spun și atunci nu. Da. Vreau să mai citesc două versete, tot din Vechiul Testament, ca să meargă în continuare a ceea ce a citit Neluțu. Exod 19 cu 31. Să nu vă duceți la ceea ce cheamă Duhurile morților, nici la vrăjitori. Să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și continuarea, tot în Levetic, capitolul 20, cu versetul 6. Dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului acela și îl voi nimici din mijlocul poporului. Vedeți cele două lucruri în antiteză și Dumnezeu e foarte clar și foarte logic în ceea ce ne cere s-a citit din exod în care uh, Dumnezeu cere clar pe vrăjitoare să o nimicești. Dacă nu, e reversul medaliei. Atunci intri tu într-o curvie cu vrăjitoriile și nu neapărat uh, curvie în sensul da, de trupească. îndepărtare de, de Dumnezeu și atunci a ajuns să plătești uh, tu. Și acum întrebarea care se pune pentru noi astăzi, ce înseamnă să omori, să nimicești vrăjitoarea? Înseamnă lucruri foarte clare și foarte logice. Când uh, las copilul la televizor, deși e un lucru dur să spun asta când îți lași copilul la televizor. Da. Vedeți că, s-a și anunțat, enunțat înainte, dacă ne uităm doar la ceea ce e la televizor, se începe de la copilul mic, de la desene animate care se promovează, modul acesta subtil în care să avem, să acceptăm cu ușurință și să le luăm ca și lucruri în joacă, problemele astea legate de spiritualitate și de duhuri, toate desenele sunt pline de vrăjitori, de uh, drăgușori. Exact. E. Noi trebuie să-i nimicim ăștia și să-i omorâm, să-i scoatem din casele noastre, să fim foarte atenți la ceea ce se uite copiii noștri. Vedeți, iarăși un lucru, un lucru subtil, uh, partea asta, mas medie și, în special, prin filme, se vorbează păcatele ca fiind uh, ușoare și de, de luat. Dacă vă uitați doar cu câțiva ani înainte nici nu auziai despre homosexuali nici nu uh, nimenea era un păcat destul de monstruos, lumea se feria nu negocia nimeni în ultimul timp, dacă încercați să urmăriți, sunt foarte multe filme, seriale, filme filme de televiziune în care lucrurile astea sunt foarte, foarte clare da, sunt tu? și puși într-o da, da, oameni normali, oameni care uh, și cu riscul de a jigni uh, trebuie să spunem adevărul, scripturii nu putem să mergem în, în direcția respectivă pentru că vedem toate efectele care vin după aceea. Și principiul Dumnezeu se respectă. Nu omori vrăjitoarea, ajungi să mori să mori tu. Uh, Lucrul astea distrug societatea și omoară societatea. Și sunt care le vedem, fiecare dintre noi. Măsura în care vrem să deschidem ochii și vrem să fim logici, să vedem că Dumnezeu e logic. În, în, în, acum lucru nu am cerut să uh, omorâm uh, homosexualii, n am cerut să omorâm pe ce, vorba... ce fac filme, ci da. eu mă refer la principiul de a scoate păcatul din, da, din viața noastră de a omorâ păcatul din acum. viața noastră și de a scoate din casa noastră în momentul care văd lucrurile astea să, să fiu extrem de, de ferm și un alt lucru important scoți lucrurile astea din viața copilului și din viața ta, dar trebuie să pui altceva da. și nu poți să pui altceva decât Cuvântul Lui Dumnezeu și vedeți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu e foarte clar pentru noi în măsura în care ne facem timp pentru copii în măsura în care investim în ei în măsura în care le povestim din scriptură de acum se poate pune în mintea lor altceva decât ce le pune lumea e singura variantă prin care putem să, să scăpăm de duhurile acestea sau de viața aceasta plină de imoralitate care e promovată în ultimul timp acum noi suntem în preajma Halloween-ului a trecut, că n-a trecut, care a rămas în sufletele noastre <laughs> uh, însă o să urmeze Crăciunul și anul trecut am fost de-a dreptul scârbit de emisiunile de la televizor, de reclame, de filme, de tot ce era propagat la televizor și chiar am povestit cu soția mea și am atras atenția. I-am zis, eu pur și simplu nu mai pot să mai stau să mă mă la televizor, mie, mi-e scârbă. Magia Crăciunului, da. Magia Crăciunului. Deci, aveți grijă, este inoculată tot magia, tot vrăjitoria, adică un alt termen pentru vrăjitorie. Magie e un lucru magic se într-un concediu. văzut pozitiv, mult mai pozitiv termenul de magie. Da, deci e atât de frumos, e minunat să mergi de Crăciun sau de Revelion, de Anul Nou, să mergi într-un concediu magic împreună. Crăciunului. Cu... Da, Spiritul Crăciunului, care este un spirit magic, știi? Deci Halloween-ul ăsta are, are puternice reverberații în lumea ocultă, iar lumea ocultă nu este doar de Halloween. Practic, practicată, arătată. arătată ci tinde să-și să facă așa un fir în viața noastră, dar un fir care la început este subțire, însă la un moment dat ajunge să fie chiar de dreptul funie de care te poți lega și de, de care nu te mai poți dezlega. Până la urmă, contaminează toate sărbătorile creștine. Constantin cel Mare a făcut greșeala aceasta de a, de a ca să Țină pacea în imperiul său, care era foarte mare, erau foarte multe curente. A îmbinat sărbătorile creștine, multe dintre ele, cu sărbătorile care erau deja în popoarele pe care le-a cucerit. Și vedem rezultatul. Așa cum am spus la început, Dumnezeu se bucură de sărbătoare, a instituit sărbători, îi place să privească spre oamenii care sunt în sărbătoare, dar spre oamenii care... Își fac din sărbătoare un țel în al proslăvi și al slăvi pe, pe Dumnezeu. Și este un verset în, în Isaia, capitolul 1, care spune Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, că își e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și din păcate, vedeți, asta e în Vechiul Testament, în Isaia, înainte să apară sărbătoarele creștine. Și Dumnezeu, exact același lucru și același principiu, renunță. S-a săturat de sărbători făcute doar de dragul sărbătorilor. Și privind spre creștini care sărbătoresc Halloween-ul și importă o sărbătoare păgână și uh, aducătoare de moarte spirituală uh, și Nenuța a făcut referire și la Crăciun pentru că ne așteaptă Crăciunul. Iarăși o sărbătoare... Care a fost contaminată măcar. Contaminată, da. Uh, eu consider că e una din cele mai frumoase de sărbători creștine, indiferent de modul în care, în care sărbătoarea asta a intrat în lumea creștină, cred că e foarte frumos pentru un creștin să sărbătorească nașterea Mântuitorului. Și foarte frumos ca și sărbătoare, dacă îți amintești de, de cel care este sărbătorit, dar în momentul în care nelegiuirea intră în viața ta, atunci normal că nu poți sărbători pe Iisus Hristos și sărbătorești altceva. Te bucur de, de sărbătoare, dar Ceea ce ne spune Dumnezeu în, în seara aceasta e foarte ferm și categoric. E, e a scârbit, e scârbă de, de sărbătorile noastre. Și nu poate și să așa... de unită sărbătoarea cu nelegiuirea. Exact. Nu, nu, nu merg mână în mână nelegiuirea și sărbătoarea. Ori e sărbătoare în cinstea Domnului, ori e nelegiuire, pe care noi o sărbătorim într-un fel sau altul. Da, interesant, interesantă tema. O întrebare care se naște acum spontan este cea referitoare la impactul comercial și economic al sărbătorilor acestora. Uitați, Halloween-ul este un prilej extraordinar pentru anumite um, afaceri, pentru anumite business-uri să propoșească. Crăciunul, ceea ce amintea mai înainte și neluțul, iarăși se transformă din al sărba pe Iisus Hristos, a te bucura că Iisus Hristos a venit să mântuiască lumea că s-a născut pe pământul acesta în cu totul altceva. Din punct de vedere comercial, Crăciunul este o sărbătoare care să mai vină din astea, că cei care au afaceri pe nișă vor beneficia și te trezești în postură de a discuta în seara aceasta și de aspectul acesta comercial care nu este deloc neglijabil. Nu e neglijabil, dar nu e invenția omului modern. Uitați-vă doar nu, la, nu. Sărbătorile, la sărbătorile evreilor la modul în care a găsit uh, Domnul Iisus Hristos templu. Da, da, da. La măsurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a luat. Uitați-vă doar la descrierea din Vechiul Testament și modul în care sărbătorile a fost denaturate. Câte vreme o sărbătoare, apar speculanți. Da. Uh, partea asta spirituală să o transformă într-o binecuvântare materială. Dar... Uh, Problema sau modul în care spune problema e atitudinea fiecare față de, de sărbătoare. Da. Pentru că comercianți B vor fi întotdeauna. Vor fi. Da, interesant este că pe ansamblu, dacă privim la sărbătorile astea, vor fi susținute. Acum nu mă refer... La, nu știu, la chioșcu de peste drum, la magazin din oraș, mă gândesc mai în spate, mă gândesc la oameni care au de câștigat foarte mult din sărbători, pe lângă ăia mare mai câștigă și ăștia mici, dar în momentul în care, de exemplu, unești brand-ul Coca-Cola cu Moș Crăciun, este o, este o, este o afacere extrem de profitabilă, adică începe să se pună egal între Moș Crăciun și Coca-Cola. Toate sărbătorile, toate reclamele au de-a face, au ceva din, din Coca-Cola acolo. Și asta este un exemplu și poate este unul dintre cele care sunt cele mai vizibile, dar există interese economice foarte, foarte mari și poate și asta contribuie la intrarea lumii spirituale negative. De ce? Pentru că din dorința de a face bani, unii uh, merg mai adânc în lucrurile astea spirituale și în momentul în care ai sprijinul forțelor răului, poți să ai succes. Exact. Ideea asta vreau să scot în evidență. Uh, Biblia ne spune iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și Tare are teamă că satana ca un uh, maestru al înșelăciunii ce este uh, se folosește de slăbiciunea asta noastră a tuturor pentru că banul este o necesitate și uh, când lai ai vrei să fie mai mult și tot mai mult și uh, ajungem să uh, nu să uităm de Dumnezeu dar efectiv să se încearcă să fie înlăturat Dumnezeu Tocmai sub uh, forma asta că suntem axați strict pe partea comercială și un exemplu care îmi vine în minte este uh, americanii nu mai spun Christmas că spun Xmas și da, l-am scos, da. scos pe Christ din, uh, din uh, sintagmă. Ori uh, cred că satana se bucură nespus la, la uh, da. aceste realități care ne înconjoară, din păcate. Da, într-adevăr, latura asta comercială nu este una de ignorat. Bineînțeles că nu înseamnă prin asta că nu mai trebuie să mai cumpărăm nimic de sărbători, că... Nu știu. Nu. Noi vorbim aici ca oameni care vrem să trăim viața de credință în curăție și în loialitate față de Domnul nostru Isus Hristos care este Mântuitorul nostru. Pentru că ceea ce Hristos ne cheamă, ceea ce Hristos ne învață, este nu doar spre beneficiul nostru spiritual, ci și spre beneficiul nostru uh, fizic, pământesc, câtă vreme trăim pe pământul acesta. Uh, orice îndepărtare de Hristos are consecințe. Și vrem prin discuția asta să vorbim despre cum să îndepărtăm pe copiii noștri de aceste consecințe ale păcatului, uh, și vrem să vedem cum putem să nu ne lăsăm uh, trași în această. În acest joc. Spuneam mai înainte Danii de faptul că încercăm să scoatem pe Hristos din ecuație. Poate noi nu. Poate la neoprotestanță, încă la Crăciun, sunt colinde, se gândesc, se predică pe domeniul acesta. Dar iar stau și mă gândesc la ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla în perioada următoare. Poate nu-l scoatem, dar poate Hristos este tot mai mic și altceva, orice altceva, este tot mai mare. Grandoarea sărbătorii, eu știu, pregătirile. Până la urmă, stai și te trezești, da, accentul cade pe ceea ce spunea și eluțul, pe să te simți bine, să fie distracție, magia Crăciunului, spiritul Crăciunului și așa mai departe. Apropo de capitolul acesta, eram într-o biserică din diaspora și am fost invitat la masă, la o anumită familie și undeva într-un colțișor era amenajat un colț așa cu un Buddha și tot decorul specific. Și am întrebat, ok, dar ce caută nenea ăla aici? Da, ce caută nenea ăla aici? A, -a, -a? Da, -a, -a, -a? Ah, păi nu, că uite, bă, a început ceva de feng shui cu aia, să fie cu zen. aia, da, și uh, da de unde, de ce? Știți cine e ăsta? Știți care e treaba? A, ah, știm, dar nu, că nu, e inofensiv, că uite, e o statuietă, că dă bine, așa se fac acum design în casă, și dar oamenii nu erau conștienți de unde vine, datorită faptului că s-au uitat la anumite seriale unde erau și pur și simplu erau și bețișoarele respective acolo, doar că nu erau aprinse. Ei, nu poți să spui că nu e periculos un asemenea stadiu. Nu le aprins tu, dar copiii tăi după tine nu știi ce să facă. Și pur și simplu Cristos se face tot mai mic și orice altceva, distracția, eu știu consumismul și orice altceva devine tot mai mare. Și ăsta este un, un pericol mare. Spuneam că nu este singura sărbătoare și mai sunt sărbători, dar aș trece peste identificarea acestor sărbători și aș vrea să vă provoc la întrebarea următoare, ce putem să facem ca să transmitem adevărul? Am vorbit până acum despre ce am face cu copiii noștri, cu familiile noastre. Acolo încă avem, nu știu, o anumită autoritate. În România există încă un grad de control asupra copiilor, părinții încă au anumite drepturi asupra copiilor. Și avem, avem cumva lucrurile în mână, putem să le controlăm. Ce am putea face pentru a transmite celor din jurul nostru informații corecte despre așa ceva? Ceea ce am putea face ceea ce facem în seara asta. Vorbim pe radio și să ținem punctul de vedere al Scripturii legate de astfel de sărbători. Asta e primul lucru. Lucru cel mai important e de a transmite copiilor noștri uh, valorile creștine și de a le duce mai departe în ei. Ăsta e, cred că, e primul lucru și lucru cel mai important pe care îl putem, îl putem face. Și prin asta putem să fim un, un exemplu pentru ei. Făcea uh, referire, deci dacă ei, ei vor vedea că noi nu sărbătorim Halloween-ul, nu avem nicio inclinație spre o astfel de sărbătoare. Atunci, cu siguranță, și ei vor face același lucru. Și lucrul ăsta bun sau traize asta bună să o aduce în copiii noștri. Ăsta e lucrul cel mai important sau primul lucru pentru, pentru noi. A doilea lucru pe care o putem face e atunci când se organizează la grăințe, la școli, astfel de, de evenimente, să ne spunem foarte clar punctul de vedere. Să facem pe oameni conștienți că nu se poate, ca unul care afirmă că e creștin, să poată să ia atât de ușor o săbătoare păgână și să o ducă mai departe în copii, să o facă mai periculoasă decât să o face pentru viața lui. Și cred că în momentul dacă, dacă Dumnezeu ne dă înțelepciune și știm să punem problemele, putem să le tragem un semnal de alarmă celor care influențează copiii, și anume învățătorilor sau uh, educatoarelor. Uh, și lucrul ăsta putem să, uh, să îl facem vizibil în viața noastră. Acum ce vreau să vă zic, că e... Uh, la, pentru fetița noastră, de când era grăință, încă n-am avut uh, astfel de inițiative ca să iau o astfel de inițiativă uh -huh. eu. Deci nu au fost organizate petreceri de Halloween în grupa fetiței mele și cu... Ești fericit în cazul ăsta. fericit, da. Deci până acum am avut un, o situație fericită în, da. în familia noastră, pentru că nu -a, a trebuit nici să explic fetiței de ce nu o lăsăm la o astfel de sărbătoare și nici nu a trebuit să... Uh, îmi expun punctul de vedere în fața educatoarei, da. Dar ați convins că vor veni astfel de stări, dar sunt, sunt pregătit și ă, ăsta e punctul meu de vedere. Voi lua, voi lua atitudine față de o astfel de sărbătoare, îi voi explica, educatoare sau învățătoare, de ce nu o lăsăm pe fetița noastră la o astfel de sărbătoare și care e punctul de vedere. S-ar putea ca învățătoare să ia lucrul ăsta destul de ușor. Și dacă e cineva care să-i deschide cumva ochii ar putea să, să aibă efect. Nu știu, da. Asta depinde de, de om. Vreau să vă zic că copilul nostru <gânt> i-a spus învățătoare, educatoarei faptul că în urma întrebărilor pe care mi le-a pus, i-a spus asta este o sărbătoare a diavolului, nu a lui Dumnezeu. Și s-a dus la grădiniță și a spus exact cum a auzit. <gânt> și învățătoarea m-a întrebat domnul Gavril dumneavoastră l-ați învățat? Doamnă, m-a întrebat și am spus și Chi chiar credeți asta? Și am spus, da, chiar cred asta. Nu sunteți prea dur? Nu sunt dur deloc. Asta, asta spune uh, scriptura că nu ne putem juca cu lucruri de genul ăsta. Dar nu știu ce efect va avea, dar a rămas foarte impresionată și pur și simplu am văzut-o dusă pe gânduri și ori mă considera sărit, ori într-adevăr a lucrat ceva în, în mintea ei. Întrebarea era ce putem să facem ca să ne opunem, în ce măsură ne putem opune unor asemenea practici nedorite de Dumnezeu. Tot în Romani, în capitolul 12, în versetul 2, găsim scris, scrise următoarele cuvinte. Să nu vă potriviți chipului viaului acestuia ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și de desăvârșită. Halloween nu este nici bun, nici plăcut și nici pe departe desăvârșit. Voia Lui Dumnezeu, da. Și dacă Sfânta Scriptură ne spune să nu ne potrivim chipului viacului acesteia, atunci cred că asta trebuie. Asta este datoria noastră, să nu ne potrivim. Dacă alții fac, noi să nu facem. Pur și simplu, noi să nu facem. Și mai mult, dacă ni se cere socoteală, să dăm socoteală de ceea ce credem noi și de ce credem noi, dar pentru asta trebuie ca mai întâi să știm. Să cercetăm cât de cât. Și exact cum zicea și Cosmin înainte, asta este primul lucru pe care îl facem. Am venit la radio să facem o emisiune să vorbim oamenilor care cred aceleași lucruri ca și noi, să vorbim oamenilor care nu cred aceleași lucruri ca și noi, să încercăm să aducem Sfânta Scriptură pe masă, la o astfel de masă rotundă, să spunem lucrurilor pe nume și să încercăm să aflăm ce anume dorește Dumnezeu de la noi. Să nu ne potrivim chipului viaului acesta cu toate mizerile pe care le aduce și cu toate urăciunile lui. Da, e, dragii mei, este interesantă, foarte interesantă tema aceasta și am putea să facem pe anumite nișe, alte emisiuni, de ce? Pentru că, până la urmă, noi suntem ființe spirituale și tot ceea ce se întâmplă în zona spirituală ne afectează într-un mod direct. Scriptura spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva cui? A căpeteniilor, a duhurilor, răutății, Pur și simplu, bătălia noastră este pe nivel spiritual. Oamenii nu pot să vadă, oamenii din jurul nostru nu pot să vadă uh, dimensiunea asta. Nu pot să o simte, pur și simplu, îți pot râde în față când spui că noi avem de dat o bătălie spirituală cu, uh, eu știu, dușmani invizibili, nevăzuți uh, uh, și care nu pot si să înțeleagă. Da, chiar apropo de chestia asta, chiar sunt simpatici. Apar vrăjitoare care sunt extraordinar de atrăgătoare și apar tot felul de drăgușori care sunt de-a dreptul lucrați, pectorali, mușchi și așa mai departe. Oricum, am dau se pun într-o lumină pozitivă. De ce oare? De ce oare? Nu este oare un interes pentru a invada termenii aceștia, noțiunile acestea, pentru a obișnui oamenii cu o astfel de stare? Ba da, cu siguranță așa se întâmplă și noi cei care ne-am adunat în seara aceasta în jurul acestei mese nu vorbim în calitate de specialiști în vreun domeniu din ăsta cu spiritualitate, nu avem nici studii teologice făcute. Suntem oameni care vrem pur și simplu să semnalăm un pericol care pândește omenirea, să semnalăm o realitate pe care o trăim noi ca și uh, oameni pe pământul acesta, ca și credincioși și mai ales să putem să contribuim prin asta, și prin trăirea vieții noastre la uh, îndepărtarea sau a, la diminuarea pericolului pentru viitor. Pentru că uh, pericolul să crește exponențial. Pur și simplu, uh, cu cât îl lași să intre, cu atâta uh, va înflori mai tare. De deci, aceea uh, vă provocăm pe toți cei care puteți să faceți ceva în domeniul ăsta să faceți. Cum puteți, sunt o grămadă de metode. Iată, emisiunea noastră din seara asta este un... Una, o astfel de acțiune. Puteți să sharuiți pe internet o emisiune ca asta, un articol scris bine într-un domeniu. Mare atenție la ce material le pe internet, pentru că sunt unele care pur și simplu atacă persoana și nu problema. Și atunci, în loc să câștigi un om, de faptul îl, îl fugăresc și mai departe. Puteți să puneți anumite nu știu, statusuri în preajma sărbătorilor care sunt invadate de păgânism, să puneți anumite statusuri sau versete care să vorbească despre realitatea acelei sărbători. Și sunt tot felul de acțiuni pe care putem să le facem, Dumnezeu ne poate descoperi. ceea ce spunea Cosmin mai înainte, că am putea să abordăm oamenii, să le spunem, cel puțin cei cu care avem de face, educatorii copiilor noștri, poate colegi la serviciu, poate, nu știu, pe fiecare unii ne-așezat Dumnezeu. Și acesta este un lucru foarte bine de făcut. Dar neluțul sublinea un adevăr mare aici, trebuie să fim pregătiți trebuie să fim gata să dăm socoteală. Dacă nu suntem gata să dăm socoteală, atunci s ar putea să iasă mai rău decât... Deci cu alte cuvinte trebuie să ne preocupe și trebuie să investim ca să putem să transmitem oamenilor adevărul. Scriptură o avem la îndemână, Dumnezeu ne descoperă uh, prin scriptură, spune să nu vă îngrijorați cu privire la ce veți vorbi în asemenea situații, dar pentru a nu ne îngrijorat trebuie să fim într-o relație de părtăștie autentică cu Dumnezeu, ca să putem să auzim vocea lui Dumnezeu, să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în discuțiile pe care le avem. Uh, deși n-am epuizat tema din seara aceasta, ne considerăm că am, am abordat lucruri esențiale care ar fi bine să, să le ținem minte cu siguranță ați putea să adăugați și dumneavoastră multe informații și multe observații la discuția pe care am avut-o și sperăm că această discuție vă va provoca să vă gândiți, să meditați, să găsiți uh, soluții, să găsiți uh, lucruri bune uh, și în același timp să vă provoace la acțiune. Iată domenii de acțiune, să spunem altora, dar mai mult să venim în casa noastră, să vedem la ce se uită copiii noștri, ce informații au, cu ce informații vin de la grădiniță și la școală, ci cu ce informații vin din anturajul lor sau mai aproape, ce cred eu despre sărbătoarea asta ce cred eu despre demonic și ocult îl consider un pericol sau nu îl ignor sau îi acord o anumită atenție în încercare de a mă apropia tot mai mult de Dumnezeu. Dragii mei, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați ascultat, vă așteptăm mesajele pe adresa din pagina de contact, orice mesaj pentru, ca și provocare pentru, de temul pentru această emisiune. Le mulțumim și celor care m-au ajutat în seara aceasta, Cosmin, Dan, Dani și Neluțu, și vă dorim o seară binecuvântată. La revedere!